da man eu querer quixera collerte da man camiñar contigo compañera e niña leal. eu querer quixera pero collerte da man Pues vamos a entrar moi moi boas tardes Aurelio boa tarde, boas tardes boa tarde, tarde. tarde que tal aí por o noso barco e eh, Valdiorras, toda esa comarca d'aí nesta terra de acollida maravillosamente ben ainda cos tres grados baixo cero oh. este, hai un calor tan man tan acolledor que nin se nota as xadas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 co porco concretamente, non? Sí. Sí, pois, sí. efectivamente, o, o porco que moitas fames, e tounta moitos fríos. Sí. Porque aquí o, o porco mondongo que vamos é o que sí. se fai sí, sí. Eh, os chourizos, eh, as santollas e o famoso botero. Si. Sí. Botase un pouco de picantiño, entón entre as calorías que ten a propia carne do ...do porco, es eh, más, es picantino ese... ...que sí. eh, aquí, se digo, quita la quito y quita el frío. Eh, ¿Y un, y un de viño? Eh, bueno, de viño no me fales, porque bueno, eh, a, <risa> alegrame que me chame... ...desde esa tierra también de acogida... Sí. ...que es Cataluña, para los galegos, bueno, para fui para todo el mundo... sí ...pero los galegos ahí, tivemos, bueno, como trabajadores sí. que somos... Eh, ...tivemos una acogida... Maravillosa. É alí precisamente en Cataluña que uh -huh. galardonouse un dos nosos viños, un cava, un espumoso uh -huh. de Valdeorras en 1888 Ostras. na Feira Universal de Barcelona, sí. unha medición honorífica. Sí. Uh -huh. Os catadramos especialistas en, en cava, dican uh -huh. un viño de Valdeorras, unha mención honorífica xa podía ser bo. Pois Eh, eso quere decirse sí, que xa chove un chisquiño eh, que eh, o, o, o caballo e o viño de, de, de, de zona de Valdehorras xa era recoñecido hai moito tempo Pois pues sí, como decía o noso poeta que precisamente galardoado este ano o Día de Retras Galegas ah. arde dun candil arde sí. dun <risas> candil xa sí, sí, sí, sí, era o viño e eh, outros produtos que do, do das da, da uvasain ¿no? sí. bueno Aquí os, os, os, vi, os derivados do viño, eh, entre eles un famosísimo que se exportou noutras datas, noutros séculos xa, como o viño tostado, ah, eso sí. é, eh, é unha herencia sí. de reis, es, eh, xa os romans o levaban para non levaban cousa mala, que no. eran, que eran cousas finas sempre. Sí. Mm -hmm. eh, eh, hai constancia escrita precisamente de, do, do do viño da Amandi, non? Sí. do viño da Amandi. Eu tamén penso que o viño de Valdeorras mm, por as características prácticamente quasi pois idénticas, tamén eu penso que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 É, por eso dicen que o viño algo ten cando oscura subendín Efectivamente O viño eh, é sangue de Cristo Sí, señor se Para beber viño había que asantiguarse Sí, señor E, e outros más exasenados Dicen que hasta que había, toma, en vez de sentaos, había que tomarlo de rodillas, de rodillas. Sí, sí. <risas> no, o, o caso é que como beber moito, xa non sabes ni como, como se sentiu aún, non? Bueno, bueno, bueno. Eh, eu creo que non perde o conhecimento no, con o viño. No. Ah, con sí. outras bebidas, sí, esas de importación que non traen. Ah, bueno, sí. outra, esa é outra cousa. Bueno. Eh, o, eh, o viño en sí non. Non, non, o viño en sí bueno. non. E os, os peregrines que agora temos, eh, vamos, como un, un gran atractivo, una das, das, digamos, reclamos que, que máis horas estamos utilizando para que veñan a Val que por outra banda é Porta de Galicia, sí, sí. Que, que é o camiño de inverno. Sí. É que os mamás non eran tontos, non eran grandes ingenieros. Temos un camiño que é fácil de facer, porque cando chegan ao Vierzo e atopanse cos xeros e casnebres do no Cebreiro naqueles portos e non poden, siguen o curso do río mm -hmm. por Valdehorras, Cabío de Santiago, é o Cabío de Inverno sí. que chamamos. Pero agora, por sorte, sí. que os xa empezan a conhecer, ora é o chamo de de todas as estacións do ano, sí. porque é o máis corto, o máis fermoso, o máis fácil. Así que que todos, echaba atención que esta mañá, perdoa que a intuición, estaba unha oficina de turismo aquí barco de Valdeorras. Uh -huh. Estaba a técnica encargada de turismo estaba atendendo a unha agencia de viaxes de Barcelona, uh -huh. onde estaban pidiendo datos porque había unha excursión de 50 persoas uh -huh. que viñen en autobús aquí. Estaba pedindo información, y era todos catalanes, gente, gente maior, e dixeron que caber eso de Galicia, es que despois da pandemia, despois de de de de da textura que se produzo uh -huh. debido a esto e tal, buscar un sitio de relax, unha paz, eh, como a que se topa aquí en Valdeorex non, non a ningún lado mellor terapia non hai non, desde logo <ríe> ten te toda razón aparte de que vamos dicir non solamente gastronómica sino tamén de, de, de, vitivinícola non? As, uh -huh. as, as adegas que por aí existen tan paga pena uh -huh. visitarlas e por certo aproveitar tamén a ocasión para chegarse ao Corgo para, para ver algo especial que este ano 2022 mm, diríxelle a, a Academia Política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 E eh, resulta que dos antes xa chamábamos nah, o poeta do viño e das piñas, mm. porque era la de coa, quizáis, ao millón unho por cento da súa producción literaria, de tanto en verso como en prosa, o viño, o viñedo, os viñais. Mm -hmm. Cantaba o viño, o godello, mm -hmm. o godello ese branco universal, mm -hmm. por se está exportando, bebes en todo o mundo. Sí, señor, sí que eh, se debe, eh, sí. Claro que sí. Eh, eh, temos outro tinto moi bon que se chama Mencía, Mencía, eh, Mencía. e hai un maridaxe aí que, que, que en unha poesías decía casou don Godello con doña Mencía <risas> <risas> o sea que eh, hai que ir a Córgomo eh, hai que ir a Valdehoras hai que ir a Galicia sí. eh, este ano que o día de Florencio Delgado Gurrierán uh -huh. con máis razón hai que ir a unas eh, unos percorridos de de, de das covas que de onde se calza movillo, uh -huh. pero agora se está utilizando moito para o turismo. Uh -huh. Eh, vozes organizas atares as covas, a, uh -huh. a gastronomía que ofrecen nelas, uh -huh. o viño que, que, que ofrecen os paisáns da súa propia colleita. Uh -huh. Bueno, eso eso é que se es explotou e todo eso sana alegría uh -huh. captando para menos bailando sí, sí, sí. tamén hai que bailar se baila. sí, sobre sí. todo, despois de degustar unhos cuantos viños a verdade é que eh, aí hai espacios suficiente para poder eh, degustálos uh -huh. pois pues sí eh, claro, claro. vostede tamén anda de, de algún xeito, anda de atrás de que hai en Valdiorras que se faga un museo non? etnográfico pois pues mira, devo así como máis de 40 anos dando voces, non é certo? Eh, eh, eh, non se consigue uh -huh. que as autoridades correspondentes aos organismos uh -huh. esas administracións sean sensibles, é que non hai un povo oculto que non teña un museo é, é o pasado pero o futuro para uh -huh. os, os novas sederaciones temos obriga de, uh -huh. de enseñarles de conservar uh -huh. de, eh, as tradicións e os objetos tamén uh -huh. que se utilizaron que algún día non sepan o que era garado que non sepan eh, o que era un Wolfram eh, que esa explotación que aquí tamén tan uh -huh. doida a esta comarca e, tar, e, e sin embargo non son receptivos eu non sei, non tire a toalla pero eu creo que dentro de pouco xa terei que tirada porque non hai maneira e eh, aquí temos moito moito que, uh -huh. que expoñer eh, para facer tanto a nivel arqueolóxico, aquí o ouro Vamos a detallar, vamos universal, no un solo por oro de romanos, uh -huh. oro de síl eh eh a aquellas mujeres que se iban al río, sí. a, a a a cribar, a aquella ah. a sacar sí. unas escamillas de nada. Sí, sí, sí, para, para, para ayudar en la economía de la casa. Sí. Aquí hay minas mm, romanas de oro, de oro eh, eh, abandonadas, uh -huh. pero que es un poquillo postum valor significaría un turismo arqueológico de primer orden. Sí, mm. sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí outros sitios sí. non teñen ninguna, fen, vamos, ninguna parte do que temos aquí, que no falo que moi asoita bastante, que aí xa moito, vexo de poucos pequeñiños, uh -huh. como cada unhas excavacións romanas, de, de nada, cous catros metros cuadrados, explota, hai un hotel, dali hai vádes, aí vida. Uh -huh. Hai riqueza aí, uh -huh. porque Porque o demais pode ser perder, aquí temos a, a loxa, a pizarra, mm. sí. que está unha riqueza importante. Pero é cando se, acaben, se acaban, se se as existencias de loxa, sí. que pasa? Eh. É cando o viño, imagínense que viño, que ahora vende en brasil digo, o vasil de Argentina, de, cada, uh -huh. de, de, de, de California, un día hasta os chinos plantarán miñas, <risas> o viño vai ser un precio. Sí, Pero señor. eso está aí sempre. O turismo sí, sí. arqueológico sempre estará aí, é sempre para a xente interesada pola cultura. Sí, uh -huh. sí. Ademais hai un museo pois desa, de desixeito, pois para reforzar a identidade do Barco e de Valdeorras. Claro que si. Sí. Valdeorras e a máis incluso a Galicia. Eh, eu curioso. Eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu fui o presidente, é fundador una asociación que se llamaba Amigos del Museo. Uh -huh. Estábamos incluso confederados a nivel de España y uh -huh. fui invitado a asistir a un congreso en una coruña de a nivel nacional. Y uh -huh. claro, cuando me, me tocó intervir a y dije, uh -huh. yo soy el presidente de la única asociación de Amigos del Museo que no tiene museo. Y uh -huh. claro, fui una carcajada, y si no, ustedes, ¿para qué se formaron? nos formamos esta asociación? no porque tú me lo patero algún día claro esto ya fue y casi 30 años sí. y ahí no estaba yo mismo. <risas> bueno, algunha axuda da administración fai falta, pero tamén ca, tamén compre implicar a sociedade civil, non? Quizais esa, esa esa concienciación mellor uh -huh. non no existe. O o, o da fóra parece, parece ser que sempre é mellor co, co que temos temo na casa. E entón pois pues eso, a concienciación civil tamén compre que, que exista un chisquiño, non? Sí. Claro que si, sí, hai empresarial, porque non cabe dúvida de que Eh, aquí, bueno, están ahora empezando a implicarse nun, uh, nun turismo industrial da louxa, da pizarra, mm -hmm. eh, bueno, ensinándole as antiguas explotacións, e incluso unha moi importante, que é o máis grande de, digamos, a nivel mundial en, en, en minan, e tal, xe, sí, temos as minas de, de, de, das explotacións de, de, de Wolfram que Oye, quizá es lo a, a mina que máis van bueno, significó na Segunda Guerra Mundial, eh, é na primeira, é na Guerra de Corea. Eh, bueno, está deserezando perder, está sen caendo sí. os edificios. en valor ese ese trabajo, claro, claro, claro que sí. Aí que temos moita riqueza tamén forestal. Hmm. Temos un parque natural da Serra da Lastra hmm. donde hai orquídeas que non hai lugar de todo o mundo. Morredos, sobresegos que non hai ninguna parte do mundo. Temos un teixado que a maior reserva ou a segunda, ou segunda reserva de teixos de teixos teixo, de Europa, eh? uh -huh. de Europa. Temos o río para practicar os deportes náuticos, para a pesca. Uh -huh. Temos unha estación invernal que sí. non s'explotaos se debidamente por influencias de outro lado.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 de Galicia, o sea, a nivel eh, non, non científico, pero sí, uh -huh. eh, que, que temos un cielo hasta lá, co, sin contaminar, que non hai outro sitio millón de Galicia para ver as estrelas. Claro. Eh, é que pensando que temos tanto, tanto que ofrecer, e outra cosa que ofrecer sí. é a cordialidade. Sí. Nos, aquí chamamos xenos, o barco, e non me refiro só ao barco, eh? no. a todo o barco, a vida, a, a, a a da cordialidade. Sí, sí, sí. E que se os los peregrinos se encontran eh mais, velle, te paso que a bolsa topas en a eh a, a nonchese dos últimos días. Sí. Porque dice que se encontra común na casa. Claro. Unha unha Un pois, esto pues, esto pues, vimos desde anos e anos, anos e anos. Non perdemos o ánimo, non perdemos tampou a compostura. Esa, a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 non é que queira un prexecto cómodo que, mm -hmm. e tal, pero tamou, tamén son xente a veces mayor e buscan unos camiños racionalmente fáciles, que non teñan dificultades, os portos de montaña eh, que teñen outros. Que sean xeitosos. Claro, por mal de é increíble, poder admirar eh, a monumentalidade de castelos, de mm -hmm. románico, temos aquí un santuario que é unha referencia a nivel de Galicia, eh, eh, eh, sé, eh es un elaborado de de claro, eh, bueno. obvio, pues yo que sé, memoria viva. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues eh, pienso que vale la pena, que vale la pena que vengan, que estos 50 que van a venir aquí uh -huh. seguramente van a ser sementes para coutros 50, outros 50. Eh, outros 50. Eh. Aquí temos en, en Cataluña, teño entendido que 270.000 galegos. Sí. Está uh -huh. supoño que habrá máis porque non están, están sí. todos como galegos. e eh, eh, bueno, pois pues so, os outros, a máis gente somos aí, aí embaixadores importantes de do galego en Cataluña. Sí. Claro. Temos aí a que fundou a a Cátedra de Filosofía Galega, Camilo Valdehorras, sí. temos xente no, de allí... No, Camilo, Camilo non foi, foi Basilio Rosada Pois pues xa unha entendido no, que... Camilo Valdeorras é un discípulo de Basilio Lozada. Uh -huh. Ay, bueno, e e agora mesmo, pois, pues, profesor, pero, sí. pero sí, o catedrático é Basilio Lozada. É mérito xa, porque xa sí. oi pero catedrático que fundou eso foi Basilio Lozada. Ai, no? pois, pues, desculpa, uh, o Erro para tener una información que, que recabe ahí a través de sí. las redes. Bueno, eh, pero bueno, toda a miha que confusión, temos, a, es, es a ver, de... confusións hainas en todos sitios, sí. nós tamelas temos, eh, no, a claro, a ver, vamos alá. Claro. La... No, estivemos aí, xente moi importante pero, eh, aquí. Hai eh... muitísima persoas, muitísimas persoas aquí, claro que si, sí, con unha valía extraordinaria. Eh, me mencionache ese Camilo, lógicamente Camilo é un, un de tantos, non? É sí, eh, dicir que que hai moitísimos máis eh, <ríe> suíces, <ríe> eh, abogados, eh, xente de sí, pues, sí, un, sí, unha valía sí, extraordinaria, e moitos máis, moitos deles, pues, de, de procedencia de de Valdeorros y alrededores. Sí. Sí, sí, sí, sí claro. De Viana Bolo temos a uh, uh, Tiberio Ávila que Tiberio, sí, que, sí, que, sí, que sí. Que profesor de Picasso, ahí ahí los catalanes precisamente eh, algo, bueno, ahí fue un invitado muchos años cada una semana ahí por que representaba una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 é calibre que pasa Cataluña e falaxe en catalán adiante de mim nunca non hai ningún catalán, falo no, en catalán se tiveron atención de falarme en eh, catalán pero, pero escoito, es, escoito unha cousa uh, os idiomas en, eh, en España, excepto o oh, oh, euskera, que é un bocadiño difícil os idiomas en España son, pe, preceden, proceden do, do, do román do, do, do latín y, eh, eh, non son difíciles de escoitar e de aprender no, yo, no, yo, no. o importante é comunicarse tanto sí. da que che falen en galego como che falen en catalán, é fácil de entendelo Sí. Eh, pues hay que ponerle un, bo un bocadiño de interés Que seguro que seguro es fácil de entender eh, Cualquier forma de, de comunicación En España sí, vamos. Sí, sí, claro. sí. Hay que ponerle voluntad Efectivamente eh. sí. eh, Ese afán de incorporarse De, de, de, de socializarse todo eso, claro, claro, claro que eh. sí Lo yo... más importante es la comunicación eh, Es decir que, que, que Solamente es que ponerle bo un bocadiño de interés Cualquier persona que se chegue a Galicia Es capaz de entender o galego E cualquier persoa que se chegue a, a, a, a Cataluña tamén é capaz de entender o catalán. É, Por porque... Sí, m, non é difícil, o catalán non é difícil. No, no, escolta, no, escolta é unha cousa que, que <risas> en castelán tamén se pode entender moi fácilmente. Pues non? E, e, e escoita tamén é moi fácil de entenderlo. Aí que si, que, que si, sí, que, sí, que unha de interés festín, é, é, é afán de, de, de, de, de, comunicarse. De, de comunicarse. Claro, claro. claro. claro que sí. bueno, Voltando otra vez al asunto de Gorriarán, de... de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 que me falabas antes da gastronomía, a cultura do viño, todo eso tamén, claro, pero por suposto vai haber actos literarios, eh, eh, todas... Mm, concretamente, nos estamos fundando agora mesmo unha mm, fundación, uh -huh. Fundación Florencio-Garro e hasta agora estábamos traballando como un grupo, mm, tanto o Instituto Estudado de como os Consellos, de Valdeorras sí, ¿no? eh, chamabou de proxeto Florezo Galurán, Ajá. claro, eso xa ese proxeto xa está cumplido gracias a Deus entón en cada pobo de pretendemos en cada pobo de Galicia poda haber algún acto unha charla unha exposición o, o, algo que, que poda ensalzar a figura, unha persona que se viu abocado a exilio sí. e que se tan longe eh, desde México que non perdeu non perdeu, bueno, ya por supuesto a língua sempre falou escribiu en, en, en galego pero senón que sempre pensou, viviu o seu corazón, a súa vida, todo estuvo sempre en Galicia, según rezábio sempre eh, sempre pensando positivo, é unha persona digna de homenaxear eh, por a nosa parte xa se, se conseguirá nunha ocasión facer o académico non numerario Eh, México da Rádio Academia Galega, pero mm, esto isto xa é o remate de, de un esforzo que aquí si que se viu cumprido de, de que a Academia Galega Galicia inteira o o a fondo a fondo. Eh mm -hmm. entón eh, vamos a facer cobido por a Varián neste senso, as administracións todas eh, aquí si que pormilagrosamente en florencio aquí por lo menos en abandonoras fi un milagre que fue que todos nosotros un acto que tivemos en Có como asistir a todos los alcaldes de mayorras mm. que, que, que, que distintos grupos de distintas distintassoccías entonces bo, coño, esto fue un milare que fi florencio mm -hmm. después de muerto diéndose un poco que el que fue el empresario político el que tuvo que fugir porque costaba vida se non o era feito. Uh -huh. Verse desa de maneira desallado, eh, pois pues iso foi moi, moi emotivo. Ah, okay. Desde aquel freudas uh -huh. estelas dos dos poetas, seguro que tamén sentivo unha satisfacción uh -huh. inmensa e uh -huh.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 o día de para Florencio, xa empezamos polos colegios, polos uh -huh. niños. A figura de Florencio aparecía hasta dos pasos de cebra das, das rúas. Uh -huh. Sempre, sempre, precisamente, máis, o maior esforzo non foi por darlo a conhecer sí, sí, sí, eh, a sí, través sí. dos colegios, uh -huh. dos institutos. A xente xoven, uh -huh. porque realmente, como os pasa sempre, naidea profeta do no seu povo. Uh -huh. A Florencio pasaba yo mesmo, que, quizás que estos sendo e tal, bueno, o evento sonarra eh, pouco máis, porque algún mm. cantautor local había eh musicalizado algunas das sus, das suas poesías. Mm -hmm. Pero estamos eh, dispostos, sí, sí, a cada en cada colegio facer un acto eh, especial, e invitar aos antros colectivos, a todos os escolares, desde os pequenos, desde ninos, hai concursos, xa hai, xa os muros das Das, das calles están xa con Co grafitis, con grafitis e con, con pinturas de Forencio. Eh, bueno, eh, eh, no é masiva. Muy ben, a, muy ben. A, en ese aspecto, si, sí, aí que vivimos todas as administracións, tes a xuita, a deputación, os concellos, nós todos estamos dispostos a que non queda cousa así. Galano, e case te vol vou dar ese foreiro. Moito ben, No va por sentirse. Moi ben, moi ben. Hai que implicar tamén a parte a parte civil e empresarial, eh, que, eh, O millor mellor diciría alguna adega que que, nome, un, un, que que lle poña o nome de Florencio ou de algo relacionado con Florencio a, algún, algún a, a alguna no? algunha algunha a... botelliña eh, sí, de Eh, pois iso te digo que <risas> unha das visitas casi primeiras que fichemos como grupo, sí. foi o Consello Regulador da Novecento Eu fixei unha proposta que, en principio, me de acertada, despues non sei xa falar con a Fran, porque non facedes unha tirada, unha un, un, un etiqueta, unha un, un, un etiqueta, sí. e, e máis despois que quede no, no Consello unha barrica uh -huh. de vinho pintada uh -huh. por distintos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 e mortalizar, porque isto, ao fin e ao cabo, beberase ese viño, para algúns coleccionistas, pois, pues, hasta guardarán, e formarán parte algún día, pois, pues, desa, de da de historia, da que non vivía, cando no barco, sei anos, pois, pues, mira, dedicar un día entre galegas, a quen, casi o 100% da súa producción literária, dedicou uno a eso, a ensalzar o viño, a cultura do viño. O producto da zona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 Bueno, pero a, a este pero, tipo de microboras, pero bueno, depende de nós tamén. Claro, eh, falando delas, tamén existen. Se si non se fala, sí, non se existe, tal. Claro, un pouco pesados con claro as sí, rouxeiras e sí. as aveiras. é <risas> eh, eh que sí, conseguir que, que que a figura esta de Flores Vergado se pillaba, temos a intención por, por ser xa románticos. Si. Sí. Temos a intención de facer a presentación da da da, da desta dia detta colegas en envío de, de, de ir a México de ir a ah, viaje, porque ser un un un, un, una, un, un, un, un estivo, de, un de estivo un claro, claro, claro. que más acogidos os asillados españoles y sus intelectuales españoles sí, sí. E, temos que conseguí a Madrid a embajada a embajada que también dar las gracias porque nunca se le digan sí, claro no. mm -hmm. incluso después por esa razón rompieron relaciones romper un ración de España con, con México, México claro, por acolhida claro. que lle fixo sí, sí. os republicanos bueno. em verdad é un desagravio, eu penso vamos, é unha idea vale. sí, sí, sí. Pois agradecemos xe moitísimo a conversa que, que hoxe tivemos contigo eh, a, a, que non vaise en la última que seibas que, que te incomodaremos en máis ocasións para que nos sigas dicindo desa de festaza que está destraballando con ela para Florencio, eh, que nos tamén compartimos, posto que mm, agrádanos, eh, pois, pues, partir e para aínda que cun greuciño da área para recoñecer pois ese día da, esa festaza que sí, sí. as letras galegas aí recoñecer a súa labor as letras galegas de Galicia. Moitísimas gracias a vos, é emocionante tesougo pensar en que unha das primeiras chamadas que tivemos neste censo que procedera dos galegos de Cataluña, eh. Pa Para non é un placer para nós é un placer e unha honra tete a ti, non so por, por, por a túa amable atención, senón tamén por, por ser presidente dunha, dun, dunha entidade que, que admiramos, ademais porque fostes capaces de conseguir que Florencio este ano sexa o grande das letras galegas. Vos dicimos grazas. unha aperta grande. Unas apertas a, tí, a tí, todos os galegos de Cataluña e pois catalanes tamén. xa digo que foi gente de acudir. Muchas gracias. Talgo, talgo. Cantamos para demostrar yo mundo que soy o que nos ama